Evoluție Străbunim zac sub valve de moluscă, de nu cumva sub solzii de reptilă. Se iau de păr milenii fără milă și evuri ca pădurile se uscă. Iar eu, săltând pe coate din argilă, mai sus de bălării și lăuruscă, m-am îmlădiat în amfora etruscă și-am izbucnit din mituri ca Mă crânce crâncen pofta năsdrăvană, o coastă plânge, altă coastă speră, luceferi port pe fruntea ca o Aș sparge în pumni plăpând a lumii sfera, dar zăbovesc în roci, în buruiană și în fiara dintre flori, din alta era.